Sjung med oss mamma. Den 12 mars fyller Alice Tegner 75 år. Alla vill hylla henne och tacka henne för de barnviser hon skänkt oss. Också Sven Gärring gratulerar. Jag ska be att få inleda Alice programmet med att mycket hjärtligt få gratulera för Tack, tack så mycket. Det är mycket väl er att tacka för, för Tegner. Tänk, jag kommer ännu ihåg de där små häfterna. Sjung med oss mamma. För det stod på pianot hemma på notstället. Jag minns precis omslagsbilden. Mamman i en gångstol. Barnen omkring henne. Och så pianot i bakgrunden. Stämmer det? Jaha, det är en palm tillbaka. Och så en stor och fin palm, ja. mm. Hur kom ni på den idén för att hänga er? Att uh, ge ut de där samlingarna. fånga med oss mamma. Att börja skriva visa överhuvudtaget. Ja, när jag visade barnen bilderböcker som nyss var utkomna. Teckningar av Jenny Nyström från Återdals. Så läste jag texten för dem. Men då sa de, eller ropade. Men mamma ska inte läsa, mamma ska sjunga dem. Och då satt jag dit. Någon melodi som kom för mig. Och så småningom ordnades det. Något skrev du ner melodierna? det hade någon i huvudet bara. Jag fick lov att skriva ner dem så att andra skulle kunna använda dem. i släkten, kusiner och andra. Ja, men i början var det bara fråga om släkten. Men så kom alla samman i hela Sverige. Och följde de där melodierna hyggt till. Ja, min svåger var bokförläggare, Fredrik Skoglund. Och han sa, nej, nu ska du slippa att sitta där och, och rita så mycket noter. Nu tar jag och trycker den. Ja, men jag var generad att låta dem komma ut för offentligheten. Jag tänkte att det skulle bli ett åtlöje för änskligheten. Så du får inte sätta ut mitt namn, sa jag till honom. Sen det stod bara A.T. Utanpå. Nej, var mycket förståndig, Carl, svågen bokförläggaren. Hur många visar ni skrivit här som allt bröt ner? Ja, det går upp nära 200 Det programmet vi har idag Det börjar med barnvisor Och den första visan är Blåsippor ute i backarna stå Texten är av Anna-Maria Ros Hur kom Odin till? Ja, det var verkligen lite lustigt med den melodin Min svågre Sajas som höll på med bibelöversättning Han kom ner och, och sa Hur lång tid kan det ta? Laga till en visa Ja, det är det mest skiftande man kan tänka sig jag Tycker man mycket om orden så går det fort Nå, no, skriv nu någonting Och han slog upp en bok Och där stod Det här eh, orden till Blåsipporna Så, så, så sa jag Gå nu undan så ska jag komma upp när den är färdig Och vi såg på klockan Efter åtta minuter så var den utskriven Och då var professor det Späll i snope naturligtvis han tyckte det var löstigt. Ja, det var en rekordprestation. Mm. Alice Skoglund sjunger Alice Tegners tomsättning av Blåsippan ut i Backarna står, i en inspelning från 1928. I radions barnprogram kan man få höra om de originella katterna från Uppsala Pelle Svanslös, Ela Kemons, Bill och Bull med flera. Men nu kan man läsa om Gösta Knutssons katter för nu kommer hans bok om dem, Pelle Svanslös äventyr. Det är krigstid och allmän mobilisering. Och Landstormen, en mer frivillig försvarsorganisation, mobiliseras. Och en del hjälp får man kanske av den populära filmen Landstormens lilla Lotta med Sicken Karlsson i huvudrollen.